fa inna asdaq al hadithi kitabu allah wa khayra al hadhi hadhi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharra al umuri muhdathatuhah wa kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'ahin dalalah wa kulla dalalatin fin nare Zhertadashur vajdo ime kushtat e imanit kemi parment prekushta vat imanit basim in allahum subhanahu wa ta'ala vajdo ime kushtat e imanit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 Davudi te aleyselam i asbriti Zeburin, Isai te aleyselam i asbriti Injilin, edhe Muhamedi sallallahu alei ve sellem i asbriti Kuranin. Pastaj Ibrahimit aleyselam i asbriti disa fletushka siçi ka përmend Suhufi Ibrahimu wa Musa, fletushkat që i kanë zbrit Ibrahimit aleyselam edhe Musait aleyselam. Kto ne i besoim ashtu si Allahu ka përmend. Ne besojmë Teuratin që ia zbriti Allahu Musait, edhe Zeburin që ia zbriti Davidit, edhe Injilin që ia zbriti Isajit, edhe Kur'anin që ia zbriti pejgamberit Sallallahu Alejhi dhe Selam. Po gjithashtu, i besojmë edhe libra të tjerë që Allahu nuk na i ka përmendë me emër në Kur'an. Fot Allahu Subhanehu Teala. Kanannasu ummatan wahide. Kan tin yer Në ummet i vetëm. Fa beas Allahu nabiin mubashirin wa mundhirin. E Allahu çoi te njerzit pejgamber për gëzues edhe qortues. Me i përgëzu ata edhe me i qortu ata për gabimet e tyre. Pastaj wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq. Edha atyre pejgamberve Allahu ju zbriti libra.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 E asaj kohë që Allahu ja ka zbrit musajtë E jote oratin i cili është sot Ndur të jehudve Apo ingjilin i cili është sot ndur e krishterve Ne nuk e besojmë këtë si të shend Ne e besojmë atë kur ka zbrit atëherë original Atë atëherë ne e besojmë plëtsisht Ashtu si Allahu e ka zbrit Po pastaj Allahu na ka tregu Sa ata i kanë fu dhur të tyre edhe i ka ndryshu libra të Allahu. Qa? Ne nuk e besojmë si libra të shajt, këtë librin e ndryshumë. Ne e besojmë atë librin original. E besojmë në të vratin? Po, jo këtë që është sëtë. Atë të vrat që Allahu jazbriti, Mësait a.s. E besojmë në gjilin? Po, ama jo këtë që është sëtë. Atë që jazbriti, Mësait a.s. Po, këtë që është sëtë, këtë është libra i nd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 që e ka zbrit Allahu, wa ma hua min el kitab, pa e fjall, nuk është pre libri që e ka zbrit Allahu, wa yekuluna hua min indi Allah, e pas taj thënë, kjo është e zbritur pre Allahut, wa ma hua min indi Allah, po kjo nuk është pre Allahut, ata vete kan shkru, kjo nuk është pre Allahut, wa yekuluna ala Allahi l-kedhibu, uhom ja lumen edhe thonë nëmën të Allahut gënjeshtra edhe ata e dinë që ata janë gënjeshtra ata e dinë që Allahu nuk ka thon por mënjeshtra mën flasin nëmën të Allahut subhanahu wa taala gjithashtu Allahu subhanahu wa taala thot fa waylu lil ladhina yaktubuna alkitabe bi aidihim mier para ata që e shkruajn librin me duart e tyre është fjala për librat e shenjtë i shkruajn me duart e tyre Thumme e kulune Hatha min e indi Allah E pastaj thon Kjo është pre Allahut Ata vet e shkrujn Pastaj thon Kjo është pre Allahut Kse? Li e shtaru bihi Thamanan qalila Qo preksaj me fitu Njith shmim shumt uld Pra Par arsuje dunjaje Ata E shkrujn librin E dhe thon Kjo është pre Allahut Fa wejlun lahum Mimma ketabat Ejdihim Mier për ata Ata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 Asë ndorën e sahabëve, asë ndorën e tabiëinve, asë ndorën e muslimanve, që ata të arruin. Po çka? E mori përsi për, si për Allahu me arruit. Edhe tha, Inna nahnu në zelnë dhikra, na e kemi zhbrit këtë Kur'an, wa inna lehu le hafidhun, edhe ne e arruim ata. Këtë Kur'an, Allahu e mori përsi për, si për me arruit. A ka mundësi ma më ndryshu Kur'ani? Ska mundësi? Ska mundësi? Sahabët e shkruun Kuranin duke qenë pe Amberi Sa Salem Gjall Nuk e shkrujtën kështu komplet Si është sot liber Për e shkrujtën ajete-ajete Disa ajete në përlekura Disa ajete në përlevoshka druive Disa ajete në përvejnë dhe tjera Edhe e shkrujtën komplet Kuranin E pastaj me qindra Sahabët e mësun Kuranin përmënd Kjo ishtë sebep që Allahu e qej Me eruit Kuranin e pas taj brez pas brezi, dhe e risa në këtë kohë kemi me miliarda Quranat bëtum, e kemi me miliona hafiza që e din Quranit. Pra Allahu i qej sebejpet që me eruit këtë liber dhe rin ditën e gjikimit. Ndërsa liber atjer, u ala njerë zvendor që ata me eruit edhe ata ndryshun. Këtë nuk është që e themi, vesh në e musliman, këtë e pranojnë edhe jahud edhe krishtarë, Se as të orati, as ingjili nuk është shkrujt në kohën e Musajt apo në kohën e Isajt. Edhe Jehud e pranojnë, bile e kanë libri në atyret në ndryshumë, fjallë që aludojnë edhe argumentojnë se të orati që është në dur të tyre të nuk është i shkrujtëm në kohën e Musajt a.s. Për e tyre, Shejh Ahmed Didati, Rahimullah, i ka përmen në bishtatshin fjali që argumentojnë se teorati i jahudve në këtë kohë është i shkrytëm shumë ma von pas dhekjes Musajt a.s. Disa fjali që i përmen në për e tyre, thëtë, vë kallër rabbu li Musa, edhe i ka thonë Zoti Musas, vë kallër Musa li Rab, edhe i ka thonë Musaj Zotit, e pas të i bjen shumë fjali i kështu, Edhe thot, qka nëmë kuptojnë prej kësaj Zotë i ka thonë musaj E musaj i ka thonë zotit E pastej zotë i ka thonë musaj Kjo argumentan thot Se një i treti Prej anash i ka shkrujt këta Se Allah në kuran nuk thot I tha Allahu Muhammedit Ja, për thot Ja Ejuha Rasul Belli gma un zile i lejke mir rabbik O ti pejgambar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 Pasta e kanë shkru, e i tha Zoti Musës, e i tha Musa Zotit. Bile një fjali tjetër e cila argumentanë 100% fjale në Allahut se të oratin këtë kohë është ndryshumë, thot në të oratin e jahudve apë në dhjate në vjetër, si shuhet, thuhet. Dhe vdic atje Musaj, robin i Allahut, dhe vdic atje Musaj, Kushe ka thonë këtë fjarë? Allahu ja ka zbrit musajt edhe vdicë atje musaj. Apo musaj e ka shkru edhe vdicë atje musaj. Kure ka shkruit këtë? Para se me vdekë, a mas i ka vdekë. Thot dhe vdicë atje musaj. Rëb i Allahut në tokën me uabë, me urdhër të Allahut. Musaj ka vdekë me urdhër të Allahut. Po kure ka shkru këtë fjarë? Duk e qenë gjallë, ka shkru edhe vdicë, apo mas vdekës, E ka shkru këtë Apo mas dhekjes e ka shkru dikush tjetër Këtë fjali Edhe thot dhe u varras në vendin Khaua Musaj e ka shkrujt se u varras në këtë vend Apo Allah i ka zbrit Musajt Se Musaj u varras në këtë vend Këto fjali Të argumentoj se Teorati i jehudve në këtë ko Dhjata e vjetër Ashtë e shkru me shumë ma von Pas dhekjes Musajt Alehi selam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 Se sa të urati, e të lmudin ata vetë e kanë shkru shumë ma bon, edhe kanë shkru jetën e musajt, qka ka ndohë në kohën e musajt, e shumë se ndë tjera, të lmudit e ta është ma e rëndësishëm se vetë të urati apodhjata e vjetër. E në të lmud, jëhudet paraciten, si popull i zgjithur i Allahut. Të lmudit e paracit, se jëhudet Allahu i ka zgjith. E njërë të tjerë, përveç jehudve, përveç i fudve, janë sikur kafshet. Po Allahu për mësë me i bo njërë tjerë kafsh, se pas ta jehudve s'ka kush me ju shërby, kush me ju bo hizmet jehudve. Nëse njërë tjerë janë kafsh, atëherë Allahu i ka bo njërë tjerë, njërës që me ju shërby jehudve. Në të lmutë, përmejnë në disa prej fjallive edhe pse ka shumë, shkur të midjë vetë sa me e bo me dhije, Msimat që nxjerrën prej Talmudit, një prej tyre thot: Nëse një xifut don më e bën një punë keqe, ai duhet shkon në një qytet më larg ku s'e njeh askush, edhe atë keqe ta bën aty. Një xifut, nëse don më e bën një punë keqe, Zoti nuk e ndalonat. Nuk thot ti mos e bën, po s'ka, ti bën e nuk është problem, veç duhet më shku një vend tjetër ku nuk të njëhë askush. Nërsa neve në islam, Allahu në ka ndalu pun të kësia, edhe nëse jemi të vetëm, edhe nëse nuk nëshe askush, haram jesh haram, halal jesh halal. Nërsa për që fut jo, nëse jenë një vend, ku nuk të një askush, ban lirishtve pra të kësia, po nëse jenë një vend, ku të njohin, atëherë duhet me pas kujdes. Dikun të jetë arëthot, vetëm që futët janë njërsë, vetëm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 Nëse një musliman Apo një krishter Apo një budist I mshën një qifuti Aj duhet vritet me njëher Ta godas është qifutin është njëjtë si kur ta godas është zotin Nëse ti i mshën një qifutit është njëjtë si me i pas mshu zotit E shë? Nëse i godet Në një prej qifutve Aj duhet me të vratu Pse? Se me i mshu një jehudist është sikur me imshu Allahut Allahun arrujt Pastaj Mavon Ardhë mërjemja Edhelim dhe Isai a.s. Qka veprun që fut Qka veprun jehud E besun Isai a.s. pejgambar Jo Allah subhanu wa ta'ala thot Wafariqan Këtë dhebu Disa prej pejgambarve I përgënjeshtrun E disa ivran Jehud Disa pejgamber i përgënjështrun Si pranun pejgamber të Allahu Si kur është Isai a.s. Si kur është Muhammedi s.a.s. Edhe disa pejanver tjerë Jehud i përgënjështrun Po disa për i tyre dhe i vran Si kur e vran Zekerijen Si kur e vran Jahjen a.s. Si kur dashtën me evra Edhe Isai a.s. Kur erdi Isai a.s. pejgamber Ata dashtën me evra Isa ibn Ali salam. E Mariam nonen Isa ibn Ali salam e, e qyiten Lavira. Nadeem Nissan Mariam ja lind Isa ibn Ali salam papaz Bashart. Patën e martuame. Kjo është mrekulli e Allahut. Allahu dashti që Mariam ja më lind Isa e Isa duke mos pasur bab. Pse Allahu subhanahu wa taala e krijoi Ademin pa bab edhe pa anon pa burr edhe pa gru Allahu e krijoi Havën pa femër e prej mashkullit apo Havën e krijoi prej ademit Allahu i krijoi njerëz prej mashkullit edhe femrës e mbeti edhe një Allahu e krijoi Isa ibn Ali selam prej femrës pa mashkull a është qartë Allahu e krijoi Ademin pa mashkull pa femër e kryoj njeri unë, në formë për gjithë me kryjt njerës, prej mashkullit edhe prej femërës, e kryoj haven, prej mashkullit, pa femër, edhe e kryoj isajin, prej femërës pa mashkullit, kjo është më rekulli Allah subhanu wa ta'ale, po si pas jehudve, mërjemja ishte lavire, bo një zina me shumë njerës, e prej zinas, ardhë isaj a.s. edhe thënë, për mërjemen, Nona Jezuse, pra Nona Isait. Floktaria Miriam, po pra Mariemja. Çka? Ka bë marrdhënie intime me shumë burra. Kjo është fjala e jehudëve në Talmud. Ndërsa Jezusin Isa'in alay salam dashton me hebre, edhe thën Jezusi u egzekutuo, ngaqë praktikonte magjinë. Pse e vron Isa'in alay salam? Se Isa ishte magjistar banë të magji. Qëka banë të Isai a.s. I shërën të dverbrit. Allahu e qëj mrekulli të Isai a.s. që mjë okëthi shikimin. Allahu i dhe mrekulli me njëll të vdekurin. Qëka thanë jehud? Isai banë të magji si hirbazë, përat edhe dështën me ebra. Kjo është i pas jehudve. Po krishtër, këta e të prunë ka një në anë. Krishterte të prun ka anë atjetër, që ka thanë, Isai lindi pa babë, që ka do me thanë kja? Kjo do me thanë që është bir i Zotit. Allah në rujtë. E për më në kullit, thanë që këta ka mundësi me i bëvecë Zotit, pra, Isai a.s. është zot i biri i Zotit. E pas taj, pas një kohë, pas i Allah subhanu e taala, e ngriti Isai në qëllë, Pas një kohë, më avon, pas shumë viteve, moren ata me e shkrujt i nxilin. Edhe i futën dur të tyren nxil. Deri sa, umlodhen 14 vetë me e shkrujnë nxilin. Edhe se cili prej tyre e formojnë një liber, që kishtë e dalim prej librit tjetër. E pas taj u ban shumë nxila, cilit me i besu, cili është një bërë Allah. Ne kemi një kuran, në krejt botën muslimante kanë, Një kurën, që 1.400 vite në prapë e kemi një kurën. Ata i ban shumë njëla, cilin me e pranuta së është prej Zotit. Ata i rëmludhen edhe prej trejt njëlave, i ndajtën kater. Këta kater, jënë pak mad vërtet. Ata ishin, që i ka në dhe sot, njëli i Lukës, njëli i Metës, njëli i Markut, edhe njëli i Gjonit. Këta e në kater njëla, që janë të krishtarë. Ata i kanë 4 njële, në të ko i shkrujta, e pas të e ma vonë kishë nevoj për përmirësime, pse, se libri i njerëzve zëher, ka nevoj për përmirësim, edhe vazhdimisht edhe këta njële, janë ndru edhe janë përmirësu prej dorës njerëzve. Për atë edhe të këtë njële e krishtarëve, vërtetohet se këta, janë shkru prej dorës njerëzve, edhe janë falso, nuk janë originali Të ingjili i lukës thuhet Në basi shumë vetë në dërmorën Trenditin, tregimit e njarjeve që ndodhen mesin ton Masi shumë njerëz Kan nisë me marë me shkru ingjili Që ka thot? Ashtu si ne i përcalën ata Që ishin bërë dëshmitar nga filimi i njarjeve Si ju kan ardhë Fjallët brez mas brezi Më duke e mirë edhe mua Ti thot këy, masi ata nisën me i shkrujtin xhilat, sa të mu duk mirë edhe mu. Me marr tash edhe unë me shkru. Mu duk e mirë edhe mu. Pasi jetova të gjitha gjërat me kujdes, prej fillimit, ti shkruj sipas rradhas. H? Hmm? Mas një kohë gjatë, pasi kishin nis shumë njerëz me i shkrujtin xhilat, thot ninxhilin e Lukës, mu duk e mirë edhe mu. Edhe oni kisha hetu ngjarrit me kujdes mu duk mirë edhe unë t'i marti shkruj, mirë në gjarjet, për kanë fort i nderuari teofil, mi shkruj të në gjarje për një person i cili quhet teofil, që ti t'njohë është vërtetsin e gjërave që t'kanë mësuar. Pra një, këj person i ka shkru, pas i i ka një muabetet prej tjerve, dy, i ka shkru për teofilin, e si ka shkru për krishtarit pastaj, që ta marin li bërë qenjt edhe të adorojnë me ta Allah. A shë qartë? Pra më vetë librin e tyre, thuhet qartë se këtë e kanë shkru shumë vitë të ma vonë edhe këtë nuk e kanë shkru si li bërë qenjt, po shka e kanë shkru që me i njohët njarjet si ka ndodhë në të ko. Gjithashtu pali i cili shumitës e adhja të sre është e mbushur me fjalët e ti, a i ka shkru thotë s'kam urdhër nga zotit. Këta fjallë që i shkruj, s'kam urdher nga Zoti, por pojabë mendimin tim si njeri. Një një një një, pojabë unë mendimin tim si njeri. E në Kurën, musliman s'kan drejt me dhanë mendimin e vetë. Ska tash edhe mu mu ka kujtu, po marë po shkruj Kurënin, jo prej Allahut. Po vesh pojabë mendimin te me dhanë. Ja, ja, nuk ka me dhanë mendim të andin në Kurën. Fjallë e Allahut direkt, e zbritur të pehamberi sa selëm po njëngjilin e tyre në dhjatën e re edhe pa lijet mendimin e vet pastaj djetartë kam përmendin shumë dalime që egzistojnë në dërmjetë kuranit edhe librave tjerë që janë ndryshu dalimet janë të mdhaja po me gjithat i përmendin disa shkurtimisht vesa me e pa edhe me qenë me e qartë për nejeve Nëse i këthajhe në Biblës, e shohim se tëk ata flitet për një Zot, po jësikur në Koran që flitet për Zotin tonë. Në Biblë flitet për një Zot, i cili lodhet. Në Biblë, Zotin lodhet. Që ka thot? Thot pasi, Zotin e krijoj token edhe qelin për gjështit, atëherë pushoj, Se ishte lodhë Kjo është e kata E të na Allahu që ka thot Inna khalëq në samawati Wal arda wa ma bejnëhuma Ne e krium Qilin edhe tokën Edhe krejt që ka ka ndër një qilit edhe tokës Wa ma mesena Milugub Edhe as që na goditin dhe një lodhje vogër Allahu thot E krium qilin edhe tokën Edhe krejt që ka ka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 Allahu është që nuk ka nevoj për azja Lem jelid Wa lem julet Allahu nuk e lind kërkan Edhe nuk ka lind për e askuj Wa lem ye kullehu kufu an ehad Edhe Allahu nuk e përnjahan askush Allahu nuk e ka lind askan Allahu nuk ka fmi Po Allahu nuk ka lind për e askuj Allahu është i vetëm që nuk i përnjohë nësë kush. Kjo është një islam, kjo është në Kur'an, ndërsa tek ata, Allahu e kalin dikan, Allahu kafmi, Allahu naruid. Allahu subhanu e ta'ala thët, të kadu sëma watu jetë të fëttar në minhu, gati qijet, sa nuk pëlëcitën, o të nshëkku lë ardu, o të khirru lë gjibalu hedda, edhe gati toka, sa nuk pëlëciti, edhe kodrat, Gati që nuk u ban pluhun Në da'u lirrahmani veleda Me thonë që Allahu qaf mi Wa ma yenbëgji lirrahmani en jetë tëkhe dhe veleda Qëka ka nevojë Allahu me pas mi Subhanallah Me pas Allahu fmi Qëka ka nevojë Allahu me pas mi Allahu nëruj Gjitha shtu Në biblë thuhet Që Allahu subhanahu wa ta'ala flanë Allahu subhanu wa ta'ala flenë Që ka thot? Thot pastaj u, zoti u zhua nga gjumi Ashtu si një trim që përtet në ndikimin e verës Pastaj zoti u që prej gjumi Ndërsa në Koran Allahu subhanu wa ta'ala thot Allahu la ilaha illahu Allahu a shë zot që nuk meriton të dhurohet as kush pës ti Elhajjul qajum I gjall edhe i pafun La të a khudhu Sinatun Wallanum Allahun nuk e mer As kotja As gjumi As kotja Allahun nuk e mer Ndërsa tek ata Allahun e kishtë zonë gjumi Allahun arruj Subhan Allah Tek ata Zotja shikri un Ndisa etapa Ju edini mirë Nësa ata thojnë për Jezusin Për Isajnë a.s.a.s.a.s.a.s.a.s.a.s.a.s.a.s.a.s.a.s.a.s.a.s.a.s.a.s.a.s.a.s.a.s.a. Atëherë në nënkuptan që Zotë i tëre është i lindur për e një nane Ka qëndru nëntë mujnë bërë të nanës Ka lindë si lindin gjithë njërë është formu për i gjakut menstruacionëve E pastaj ka jetu si njeri Ka hangër edhe kapi Edhe në fundë thuhet E Jezusi kur edha shpirtin Bërti ti me një britën të madhe për i dhimbjes Zotë i kur ka vdek ka bërtit, pra të ata Allahu, zotë i atyre, ka lindë edhe ka vdekë, ndërsa Allahu subhanu e tala ta nuk lindë edhe nuk vdes asë njëherë. Edhe dalime tjera, që nuk premë të nkoha edhe nuk ka nevoj me i përmend, që egzistojnë ndërmjët Kuranit si liberi Allahu edhe ndërmjët librave tjerë që në shkru prej dorës njerët. Basaj një dalim, shumë i madhë është, ndërmjetë Kur'anit edhe librave të tëre, se në Kur'an, pejgamber të Allahut, janë njerës të më zgjithur. Ne jemi duke, spjegu pejgamber të Allahut, një pas një, edhe kemi përmen, se pejgamber të Allahut janë, njerës të më zgjithur, që, që kanë egzistu, prej kriimit të ademit, a.s. derin ditën e fundit. Kjo nuk është e kata. Te librave të, të tëre Pejgamberti janë gjunaqtar, pejgamberti janë traftar, pejgamberti janë i dhujtor, pejgamberti janë përshkruar me lloj-lloj gjunahi. Ndërsa në Kur'an pejgamberti janë njerëz mazhdhur. Prai tyre, vetë si shembull, thuhat Shemi dhe Jafethi. Shemi dhe Jafethi nuk kupton dëmt e Nuhi talej selam. Morën një robë. Edhe u kthyn duke ia hedhur mbi supe. Kujt Nuhit alayhiselam duke mbuluar me të lakurin e tiatit dy djemt e Nuhit alayhiselam i ja hodhën një tësh Nuhit alayhiselam pse më mbulu Nuhin alayhiselam isi li ish te lakurit Nuhit alayhiselam pa tësha kta pe mbulojn fytyrat nuk i kthyn dhe nuk e paon tiatin lakurit Ata nuk e këthyn me pa, veç e mbulun. E pse nuhi a.s. ishte lakurit? Se nuhi a.s. si pas atyre, kishte pi alkohol edhe ishte deh. E i dehur, nuk kishte pas kontroli, kishte hip, teshat. Këtë shka bon, e mbulun nuhin a.s. Allahun aruj. Gjithashtu për lutin a.s. thuhet, kështu dy vajzat e lotit,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 Lutjë a.s. si pas atyre, Kishte bo zina, Më dy vajzat e veta, Allahu në rujtë, Gjithashtu, Për Harunin a.s. Thuhet, Në edhim Harunin a.s. Kër në bedh me benjë Israel, Benjë Israel të ndërtun, E ndreqen një vich, Qka me i bëj i badet vichit, E Harunin a.s. i ndalëj, Për e këti shirku, Gati dashten me evra Harunin a.s. Kjo është e në, Në islam, të ata, Haruni a.s. ishte ajë që e kishtë ndërtu vichin. Haruni a.s. pe i gambari Allahut, e kishtë ndërtu vichin me i bë i badet vichit, me i bë shirkë Allahut subhanu wa ta'ala. Thuhet, Haruni si njeriu që konstruktoj vichin për të adhuru Izraelitët. Haruni si pastyre e kishtë ndrejtë vichin që me adhuru bëni Izraelitët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 Njerës të më të gjithur Që kanë egzistu Ndë njëherë Gjithashtu Librat e tyre Përmendin shumë kontradikta Qka argumentan kjo? Kjo argumentan se është shkru Prej dorës njerëj Nëse është prej Allahut Ska mundësi Allahut me kunderështu vetë vetën Dikun me thë ndryshe E dikun ndryshe Por nëse është shkru me prej dorës njerëj Ka mundësi Me kundershtu vedveten Pse njeri haran Në fillim të libri shkrundi shka Ndo është anë fund Shkrundi shka tjetër edhe kundershton Vedveten Kontradiktat janë Me cindra Ne i përmendim ty ose tre Vec si shembul Qka thuhet? Thuhet dhe Davidi Davudi a.s. Mori prej ti 1.000 karoca 700 kalërs Edhe 20.000 këmpsor Një vend Në vendet arthuan, edhe Davidi mori 1000 karorca, një, apo edhe 7000 kalors. Edhe 20000 kamso. Sa thot herën e parë? Thot 700 kalors. E herën e dytë sa thot? 7000 kalors. A mundet që Allahu të më ju përzi? Një herë 700 e një herë 7000? Jo, të ata të njerëz kanë mundësi më ju përzi jo 1 mi karorca, jo 700 kaloriz, jo 7000 kaloriz, jo 1000, jo 2000, ka mundsi të njerëzit me u përzi, ndërsa Allahu subhanahu wa taala asnjëherë nuk i përzihen. Dikun thot, Ahaziahu ishte 22 vjeç. Kur filloi të mbretëronte, kur ka filluar të mbretëroj, kur i ka pas 22 vjet. Edikun tjetër thot, Ahaziahu ishte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 Po Allahu na përmend se librat e tyre janë ndryshuar edhe të korruptuara. Na pse i përmendim këtë? I përmendim vetë si shembull. E nuk i përmendim për të argumentuar se për neve mjafton fjala e Allahut. A ka thonë Allahu që janë ndryshuar? Ne pa e ditë hiç çka kanë ato, na besojmë që janë ndryshuar. Po këtë i përmendim vetë si shembull. E librin e fundit, Kur'anin, që Allahu i azbriti peambërit s.a.s.a. ka ka mundsi me jetë gabime? aka mundsin me gjet kontradikta thot allah subhanahu wa taala afa la yatadabbarun alquran a nuk ndalen njert me analizu kuranin ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا sikur kurani ishte prej dikuj tjetër pos allahut kishin me gjet nda kundrstime shumta me qen kurani prej dikuj tjetër Kish pas edhe Kurani kundërshtime, po Kurani është prej Allah subhanu e ta'ala, për atë edhe nuk ka mundësi me gjithë kundërshtime në Kurani. Po me gjithat, njerës të kufri, njerës të devjum, krishtarët edhe jahudet edhe tjerët, a janë dalë edhe kanë thonë, në Kurani nuk ka kundërshtime, apo janë mundu me gjithë kundërshtime në Kurani? Janë mundu me gjithë kundërshtime në Kurani.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 Një ayet tjetër thot Inna khalëqnahum Min tënin lazim Thot nejë këmi kryu Juve Pre loqit Apo? E një ayet tjetër thot Walakad khalëqna lë insana Min sal salin Min hamë im mesnun Thot nejë këmi kryu njerion Pre një loqit zi Që i vjen e raketë Ajnaja e tjera thot që Allahu e ka kriju njerin me ma im mahin për ujit dobët. Çfarë thon? Allahu e ka kriju njerin për dhëll, apo për loçit, apo për ujit, për kujt? Thot kjo është ku ndështim Kur'an. H? Hmm? Ajeti e ku ndërson ajetin. A është ku ndështim Kur'an? A ka ajeti kontradikt me ajetin tjetër?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 ose një dëshim të jetër, që e përmendin, thëjnë ka thënë Allahu subhanu wa ta'ala, yudabbiru lëmra min e sëmai ila lë ardë, Allahu i shiçan qështjet, i drejtan qështjet, prej që jëllin togë, thumë ya ruju ileyhi fë yawmin, e pastajnë griëtën ata, në një dit, kanë miqdaruhu alfë sanëtin, mimma ta uddun, a yë dit është, Sa njim mi vjet që yu i numrani Sa është dita Ta Allah Sa njim mi vjet që ne i logarisim Kështë të thua një ayet Një ayet të jetër Allah subhanu wa ta'ala thot Ta ruju l-melaikët Wa rruhu ileyhi E pastaj Kan me ardhë melaikët E dhe Gjibrili Čka Fi yawmin kanë mqdaruhu Khamsina elfesana Në një dit a e ditë është e gjatë sa 50.000 vjetë. Një jetë Allah o thëtë, a e ditë është një ditë sa 1.000 vjetë. E një jetë tjetër thëtë, një ditë sa 50.000 vjetë. Që ka thëjmë? Këtu ka këndërështim? Apo? Një ditë, a sa 1.000 vjetë? A sa 50.000 vjetë? A ka këndërështim? Shikimin e parë ndështë a përdikanë, ka këndërështim. Sa është një ditë Allah o? Sa një mi vjet, a sa 50.000 vjet? Jo, nuk ka këndërshtim. A jeti i par, fletë për ditët e kësaj dunjajë. Një ditë të Allahu, është sa një mi vjet që ne inumërëm këtë dunjajë. Ndërsa ditën e gjykimit, një ditë sa 50.000 vjet. A shë qartë? A ka këndërshtim? Ska këndërshtim? Një ditë sa një mi vjetë për ditët e kësaj dunjajë. Një dit sa 50.000 vjet Dite në gjykimit Pra në Koran nuk ka kundërshtime Gjithashtu Edhe një jetë tjetër Edhe pse argumentet janë shumë Edhe një jetë tjetër që e përmendin Ndështa si pas atyre Si kundërshtim i ajetit ma ajetin Ka thonë Allah subhanu ta'ala Kur përmend fjalët e musajt A.S. i cili tha Rabbi eri një andhur i lejt Tha ozat ma mundso Që unë të të shahë ty E pas taj e dini që Allah subhanu wa ta'ala i tha shifë e kodran. Nëse ki mund si me e pa, ki mund si me mpa adhemu. E pas taj kodra u bëpluhur e mësajt a.s. i ra të fikë. Kur u që mësajt a.s. kur u këfjallë qëka tha? Tuptu i lejke wa anë avelu l-mu'minin. Pëndohëm të ti e dhe on jam i pari i muslimanve. Kështu tha mësajt a.s. أوش <عش> موسى <مساعدة> عليه السلام إي باري مسلمان بە پارا موسى عليه السلام گەتو ئبراهیمی عليه السلام ئیسحاقو یعقوب یوسوفی نوح لوتی شو مسلمان بە درسا موسى عليه السلام وت اون یم إي باری مسلمان بە ئەپو پێغەمبەرە سەلام الله سبحانه وتعالى وت قول إن صلاتي ثوي نمازين ونسكي ذا قربانين ومحياي ومماتي لله رب العالمين اذيت ايمه اذ فديك يا ايمه كريتي ان الله لا شريك له نقاشط الله وبذلك امرت اذ مكنتم اردرو وانا اول المسلمين اذ اني امي بار مسلمان اقام با. مصي عليه السلام اني امي بار مسلمان با با امير الرسول سلام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 Se ma kur kush s'ka mundësi me pa Allah Ashtë e qartë Në këtë aspekt Musa i tha unë jam i pari Besoj që s'ka mundësi as kush me pa Allah E peamberi sa salem është i pari i muslimanve Para peamberi sa salem As ka pas musliman Ka pas musliman Po shkaj me në kuptan Peamberi sa salem është i pari i muslimanve I këti umeti Në këtë umet Kush është i pari i muslimanve پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فضل الله سبحانه وتعالى امن الرسول بما انزل الیه من ربه قابسو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نات چی کازبریت الله والمؤمنون اپاستای کام بسو اد مسلمان کوش کا بسو یاری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپاستای خدیجہ اپاستای ابوبکر اپاستای مرو جٹ مسلمان کوش ہش یاری مسلمان من کتومت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 الله سبحانه وتعالى نabord priature che passoim hakun aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbilalamin wa subhanakallahu wa bihamdik ashhadu an la ilaha illallah astaghfiruka wa tubi ilaika